הפקד עליו רשע, ושטן יעמוד על ימינו. בהישבתו יצא רשע, ותפילתו תהיה לחטאה. יהיו ימיו מעטים, פקודתו ייקח אחר. יהיו בניו יתומים, ואשתו אלמנה, ונוע ינועו בניו, ושאלו, ודרשו מחורבותיהם. ינקש נושה לכל אשר לו, ויבוזו זרים יגיעו. אל יהי לו מושך חסד, ועל יהי כונן ליטומיו. יהי אחריתו להכרית, בדור אחר יימח שמם. ייזכר עון אבותיו אל אדוני, וחטאת אמו אל תימח. יהיו נגד אדוני תמיד, ויחרט מארץ זכרם. יען אשר לא זכר עשות חסד, וירדוף איש עני ואביון, ונכאה לבב למוטט. ויאהב קללה, ותבואהו. ולא חפץ בברכה, ותרחק ממנו. וילבש קללה כמדור, ותבוא לך מים בקרבו, וכשמן בעצמותיו. תהי לו כבגד יעטה, ולמזח תמיד יחגרע. זאת פעולת סותני מאת אדוני, והדוברים רע על נפשי. ואתה, אלוהים אדוני, עשה איתי למען שמך, כי טוב חסדך הצילני, כי אני ואביון אנוכי. וליבי חלל בקרבי. כצל קנטותו נהלכתי, ננערתי כערבה. ברכי קשלו מצום, ובשרי כחש משמן. ואני הייתי חרפה להם, יראוני יניעון ראשם. עוזרני, אדוני אלוהי, הושיאני כחסדך. וידעו כי ידך זאת, אתה, אדוני, עשיתה. יקללו המה, תברך. קמו ויבושו, ועבדך ישמח. ילבשו סותני כלימה, ויעטוך מעיל בושתם. אודה אדוני מאוד בפי, ובתוך רבים אהללנו, כי יעמוד לימין אביון, להושיע משופטי נפשו.